Perfecto.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 Estic està nerviosa. Sí, eh? com el primer dia. Ai, quins nervis. T'ho juro, eh? Estic aquí que no sé, eh? Sí, sí. sí és sí. que se desperta el costum. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Sí, sí. A més, no soc de trasnotxar. Aquestes hores ja dorm. Ja... Ho intento. Benvinguda, eh? Per cert. Una altra vegada. Hola, hola, Joan, el primor. No, estem aquí, estem aquí la tropa del Nisoprima. De nou. De nou. Aquí en volgut fer, també aprofitar. Farem un homenatge que fa 30 anys, aquest 25 de gener, va fer 30 anys de l'apcossa del cantonà, el nazi. Hòstia. Mare de Déu, alguns, Hòstia, alguns encara n'hi pensàvem. Cert, cert, pues, cert, El nostre logo, la nostra sintonia. 30 Ten... anys, eh? Sí, sembla que fos ahir. En teníem deu eh? Sembla mentida, que al futbol puguin passar coses tan boniques. Mira, ara... El vídeo surtell titulat amb en una entrevista diu, "Jo espero que amb els anys em perdonaran, no, una petita baralla no. amb un fan." Sempre ha dit no. que és el millor que va fer durant la seva carrera de futbol, eh, la seva cosa que ella malnasia. El eh? Nora, déu, sí, sí. Que em prenguin consciència aquests futbolistes ah, ara. Ah, sí, això, això. sí, eh? ja. sí. Turtir algun, I no. Vinga dir noms perquè, yeah. si no Ronaldo no li agrada que parlem d'ell, però. Però no costa trobar, costa trobar res semblant. Més no, semblant estic. més a prop, si tu l'hagués pres, és poder... I també he de tenir una edat, ara ja, sí. no? Sí, sí. Però el coll de la camisa no li ha caigut, eh? No. Nope. No, no. No, per no. Doncs no, no. pues bueno. Res, comencem. Doncs va. De què comencem. va l'assumpto? Avui? avui va a Palestina, farem també tot de cançons relacionades amb Palestina. Que també tocava, és un tema sí. d'anys, també. Sí, sí no, perquè, oi, un tema molt cantent, o sí, sí, exacte. Doncs no, cantent des de fa... Obrim els ulls una mica, si us plau, <ríe> parem les orelles, perquè... Està la cosa apretada, sí. i, i avui el Trump ja ha l'hòstia, dient que volia convertir-ho en la Costa Blava, allò. Ah, sí? Això dit? Sí, sí, Mare jo volia fer-hi un par d'atraccions i tots, que no, tots a fora, sempre jo, acollonant, eh, tio. Fora de mida, algú fora de mida. Ens doncs han d'acabar governant cada vegada gent que està més tombada. Sí, sí, que l'anterior. Sí, Van superant. No? Sí, sí, dir que sembla incredible. que no pugui ser. Tot va molt més pitjor, però va des de sempre. Sí, sí. No, no. Però és que ara ja ni se n'amaguen, saps què? Vull dir? Que és bueno, una... mira, ja ho agraeixo, que no se n'amaguin, no? Saps? Almenys... És més sincer, no? Sí. Sí. En fi. Doncs bueno, què posarem per començar? La primera... Veig que és de l'Uri... Bueno, L'Ori ja ha fet la recomanació. Sí Guai, sí, sí. Aquí el melenes que se les ha tallat. <ríe> he trobat abans d'entrar i recomanació. Un grup que desconeixia totalment, no l'havia sentit en ma vida. Uh, poca bibliografia hem trobat, per no dir zero. Um, veig que el CD val 7 euros, Vull dir que val la pena si m'és mm, tothom per tenir a la biblioteca de casa. Quarta de quilo. Jo crec que vaig compartir escenari, ara li deia amb, sí, eh? amb el Niso, crec que sí, que una vegada Maria Suscogollos, quarta de quilo i dejos porros van. A quin any, mm. més o menys? Buh, això ja això, vaig no. perdut, perdut. I a l'igual, m'equivoco, era, era un altre grup que tenia un home així de, de material sensible. <ríe> més que arriba, aquí posa que la data d'entrada d'aquests CD que he trobat, sí, que és la de, de, de la cançó que, que escoltarem. Piedes sí, contra bales. Exacte. Mm. Uh, posa que és del 2003, no sé si et quadra. Sí, sí. Estar, Estaves viu, no? La veritat, sí, sí, sí. em sembla que vam, vam fer, va ser com vam fer el boom. Eh? Ja. El boom i el bam, no? El, el batabum. Però sí, sí, em sona. Em sona doncs endavant. Vinga. y la puerta más, el que le fue más llagado, ahora va Con los toques por delante, perdona y aquí detrás la sangre de un pueblatero, juzgaros en su La ya. Sabia contra la ya ya. Yo ¡No, quiero. No será fácil, no la foquia preocupación. Tu pacto es contra la rebelión. Que te jode el esfuerzo nieta. Que nadie escuchará. Fàcil d'ocupació, turba t'escolta a la repressió i no paga l'espai o l'libertat. No dones a la calla! Escolta bala, contra plata! Sí, no, no, no és culpa meva, ha això bueno, bueno, ha anat així. Bueno, sí, jo aquí a picant el vidre, he dit, i, I t'has si mirat mòbil. Si estàvem atents, ha que... acabat, acabat amb un sec total. A més, com que no sé fer 10 segons perquè no em surt. Pues... Marquen 8, marquen 7. És que cert, és, eh, home, 7, si uh, esteu a temps, si amb 7 segons en teniu prou... Jo sí, i tant, sí. Mira, marquen 7, perquè... fem un xins. Això és un, això això és un, són un 3. 3. Això és un, un 31. Això és, hey. això és un 13. E, hey, i així. Yeah. Molt bé, Moue, moue. Nem forces, nem forces avui, malgrat de Les classes de de, de mímica, eh? el llenguatge de signes? Sí, les dies em dona Bimi, mm. eh? Bueno, Continuem. Com... Per on seguim? Després de les pedres contra balles, de el quart de quilo, ens n'anem en als discípulos d'Otilia. Uns altres que també tenen uns anyets. Sí, ja tenen, des del 92, Futenjuarga, Escà, agim en Actitud Pum... De Barna. De Barna són, no? De, de Barna. Mm. Com els altres. Que ara ho dèiem, um, um, continuen? Segueixen sí, en actiu? al principi sembla que sí. O sigui, aquest tipus de grup no mor mai. No, no, <laughs> no. Estan allà remitents. Van no? bon canviant tot, però... però ho van fent, perfecte. I la cançó que escoltarem és Palestina, que avui ens en farem un fart de dir-ho, sí. però per si no quedes clar... Pues... Si sentiu dos segons de silenci és que estem dient Palestina, però ens hem cansat de dir-ho. <laughs> Porre, res, endavant. Eh, endavant. que sientas lo que yo siento, que llores a mis muertos y vivas nuestro sufrimiento. Sigo esperando con los ojos abiertos que veas lo que yo veo, que sepas de nuestra lucha y des ahora un paso al frente isuz bala mi cabeza mi dolor y mi tristeza, tristeza hueca con mis manos, y mi sangre la justicia decho no esta tierra no vaya a estar gas lo que yo oigo, que grita nuestro lamento y deslabanza nuestro pueblo sus y sus armas a mi gente y mi alma herida y mi letra la conciencia la resistencia no vaya estar No he enxufat els micros. Ets com molt de eh? És que... acaben de cop, que acaben sí, amb sí, secs. Sí. Estàs... No Joan, com... estàs aquí. Sí? No, no. És es que jo també he perdut una mica la pràctica, eh? Sí, eh? No, sí, no. És com anar amb bicicleta, això. Passar l'Oriol per aquí m'he despistat. Distípulos de util, hi uns mítics. Mítics. Sí, mític, mític. i no es van canviar el nom a cap d'un temps, van tenir un problema amb la discogràfica i es van passar a dir només discípulos, oi eh que sí? sí. Algo així, sí, sí, d'algun sí, rotllo sí, raro sí, sí. Ja sí. quan encara els rotllos, els problemes amb les discogràfiques no eren el pa de cada dia yeah. quan només passava de tant en tant <ríe> ara si no, si no <ríe> passa ja no és una discogràfica <ríe> ni, ni, no, no, no, ni t'has guanyat els, els, els calorons tant. Bueno. cap on anem? ens n'anem cap a Colòmbia una rapera colombiana que es diu La Gràcia Rap que aquesta és més actual ja, 2016. I que, més moderno. Exacte. Uh, I fusiona una mica pues, això, la cultura hip-hop, uh, va crear un programa que es diu Rapiadores. Exacte. Uh, on hi havia connexió entre moltes dones raperes, que això ha d'estar guai, suposo que Colòmbia ha de ser, pues, no sé, top, no?, perquè deu, deu costar. I, i res I jo, jo llegeixo per aquí que, que ha orientat molt el seu artivisme artivisme, Arti. no, sí, artivisme suposo que és activisme Mart uh -huh. que l'orienta molt a la vord lliure sobre supervivents de violències masclistes al comunitat LGTBI Q defensa del territori tu, bueno, aquestes coses que s'ho curra així que dius que és de Colòmbia? Colòmbia. Colòmbia, Colòmbia. Vale, és I... curteta eh? la cançó, ja us aviso. Palestina Libre, la cançó. Eh, endavant. Som-hi. despierten, los medios manipulan, las redes sanfacia articulan, Rabia y solidaridad nos estimulan. Usamos internet contra la censura. Ya sabemos, mandan bombas, pero no vacunas. Tesura Sur viviendo la misma mierda. Tesura Sur, sur encendemos esta hoguera. Tesura De Sur, desconocemos las fronteras. Tesura Sur, hackeando barreras. Desafiamos sus estructuras. Educación, organización, amor, poder, cultura contra tu apartheid, nuestra lucha. Podrás disparar, pero esto nadie lo sepulta. Mm. Boycott, desinversiones, sanciones. Mm. 50 años de crimen, Israel aún no responde. No quieren dar justicia, haremos lo que corresponde. No quieren escucharnos, entonces falla por dem. Ah. Entonces falla por dem. Ah. Desde Armenia a Quindío, la gracia rap. Solidaridad con el pueblo palestino. ara sí que ho ha fet bé. <ríe> sempre, Joan, sempre ho fas bé. Gràcies, gràcies, gràcies. Bona, m'ha agradat. Està Bona, bé, agradat. eh? Sí, sí. sí. sí, sí. Deu, ser, deu ser dels seus principis, perquè aquesta qualitat d'ascensora és molt underground. Sí, És eh? de... de casa seva. Sí. sí, sí. Bueno, de fet, sembla que està allà al jardí de casa, eh? Collons. Al videoclip, sí, sí. Bueno, sí, en casa, mejor. <ríe> Tres veces buenas. Tres veces buenas. <ríe> Com nosaltres. Sí. Pues sí, aquí teníem... Uh... A la Gràcia Ràp, en Rà, Palestina Libre, i ara ens n'anem a Somosur De l'Anna Tijú, una altra noia sud-americana, que ara no recordo de quin país. Segur que és Tijú, no? Perquè ja abans ho comentàvem. Com es pronuncia? Tijú. Tijú. tijú. Crec que, sí, és que... És de França. Eh? És francesa, amb arreu sud-americanes, i, i crec que alguna cosa... Des... Panyoles, si no recordo malament. No em diguis que no has buscat res. No, és Units. que la conec i l'he anat a veure molts cops. Xilena, xilena. L'he anat a veure no, molts cops, no un parell de cops l'he vist. I és boníssima. I en aquesta cançó, a més a més, hi col·labora una rapera palestina. Es diu Shadia Mansur. I, bueno, és com un himne aquesta cançó de, de, de, pues, això, de solidaritat, de resistència, de... Deu no? ah, anys, eh? Ja no sé quan va sortir el disco, però la pujat a YouTubers de la van pujar al 2014. Sí, sí, sí, no és sí, bella, que no és actualitat la Palestina, no, no. si us plau. No no que la primavera ara bé fa de molt temps ja. Eh? exacte, Une quantes primaveres Anem, va. Bueno, la directa la foto sí. venga va. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe, nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se va el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza, America latina se sura, Un barro con casco, con la pizza patear el fi. provocar un soienteente remotu eni Amoçant. Sí. És boníssima, és, papí, no, eh? és boníssima. Em sembla que és la primera cançó, si no recordo un moment, que vaig sentir de, de l'Anna Tijú. És boníssima. I l'has anat a veure, dius? Sí, Escolta. va venir, vaig anar sí, a Barna, i l'altre... La és que era qui tocà. Sí, sí, i recordo que l'Uri eren a veure, l'Anna Gabriel, a eh, suïssa. Ah, sí i em diu era he a veure una noia, un concert d'una noia, i dic que ah, sí que has de veure l'Anna de Tijuc. dic com que una noia? En <ríe> <ríe> <ríe> sàrea que no la coneixes? Ah, oh, doncs m'ha agradat, eh? dic que no, clar. <ríe> en fi, en fi. Doncs després de l'Anna de Tijucs doncs anirem cap a Ovidi 4, que és el grup aquest de cançó-protesta format per Borja Penalba, Mireia Vives, David Fernández i David Canyo, que bueno, reciten, fan poesia, fan molt, fan moltes, estan a totes les, totes les bregades, totes les... i aquesta cançó que es diu Entre la pell i la ràbia... Pues, eh, bueno, I que dius, que fan servir poemes i els musiquen? També, sí. Joan Sobalpa Passell, de Vicent Andrés Estallers, de Pere IV... De... Perquè de l'Ovidi no en deuen fer cap, no? De l'Ovidi sí, fan. Sí. <laughs> de l'Ovidi em fan, fan em Perquè l'Ovidi també hi poesia en ell mateix. Exacte. Sí, oi, tant. I d'on has dit que eren? El bueno, Borges i la... la Miràia Vives. Can el Borges és valencià, la sí. Miràia... Crec que també. El David Fernández és el ex de la CUP, ex portaveu, primer, saps? El primer. El que anava primer, fa anys, de la CUP, aquell que a casa una sandàlia amb el també amb l'Anna Gabriel i el Quim Arrufat, l'època d'aquests. Ah, ok, okay. Hòstia, molt bé. Sí. sí, tot és relació O sigui que, que l'úricon va anar, anar a veure l'Anna Cabriol va conèixer l'Anna Tijú per sí. culpa dels Ovidi no? Quatre sí. <laughs> Segurament, va, ja va anar així El David Canyo diu que és dovat Dovat, de la Garrotxa Pot és poeta, no? David Canyo si no molt, sí, molt ben documentats Molt ben documentats eh? molt bé, molt bé. <laughs> Poetes, docent, periodista ah, Sí <laughs> molt sí. bé, ens documentem bueno, doncs pues això, us deixem amb un vídeo i i la cançó Palestina entre la pell i la ràbia en directe teach life jo no sé on anar jo no tinc paisat yo no Això. Això no són dos bàndols igual Ocupants i ocupats. Un centenar de morts. dos centenars de morts, un miler morts. ho vaig explicar i explicar i explicar. Un centenar dos centenars de morts, un miler de Hi ha algú aquí? Hi algú que ens escolti? Jo, jo podria plorar els seus cossos, jo? Senzillament, podria anar a cada camp de refugiats i abraçar cada nen de part de les orelles perquè no hagi d'escoltar el so de les bombes, aquest maleït so de les bombes que el perseguirà per tota la seva vida. Com em passa a <imposing> mi, avui el meu cos ha sigut una massacra de la visada. I permeteu-me que us digui que no importen les vostres resolucions de les Nacions Unides ni cap clip de so que jo faci, que no importa el meu nivell d'anglès. Cap clip de so, cap clip de sol, cap clip de so ens la vida. Cap clip de <ns> Gallina oh. de Piel, eh? A sí, sí. els he vist i la veritat és que sí, sí. absorbeixen, eh? sí, sí. Vull dir, estàs pendent tota l'estona, no, no tens un minut per despistar-te de res. Eh? Són tàntrics. Sí, sí. Continuem, Primo. Cap on anem? Home, Home cap no, al... que, que, que va a les bascongades. <laughs> cap al concert que vam anar? Cap al concert que vam anar. Oh, Molt bon concert, passada. gran sí, concert. Altre? Hostia buenísimo. Fermín Muguruza. La setmana passada? Pasé el el dia 25. ¿A on? De a a... a barsó Sant Jordi. Sant Jordi. Ah, vale, 40 sí. anys de Fermín Muguruza Sant Jordi Rabat. Espectacular. Hostia, anys té el Fermín, ja? 61. Qué diós, sí, sí. Hòstia. 61 guerra a sobre. Sí, sí. Comparat aquí... amb altres bascos o navarros que no als ja. 40 ja semblava que en tinguessin 80. No, no, es conserva de puta mare. Eh? No, no. No, no, ho va donar tot, eh? sincerament. Hòstia, sí, sí, un amb... grupàs i a més a més, pel que diuen, compleix amb el que predica, vull dir, tots els membres de la banda cobren el mateix, igual que ell, vull dir, uh -huh. els pipes cobren el mateix, tot Déu cobra el mateix, vull dir, comunisme portat a la, a la realitat. A la realitat, exacta. Dir... A més és que tots els músics que hi havia eren... Boníssims. Sí, sí, sí. Sí, suposo, suposo que a aquestes altitudes on ja ja s'ha produjat de bona A part que mol joves la majoria, sí, sí, sí, sí. Moltes dones molt joves. Catalanes. Les ties, no, les dues ties són catalanes i el el el el el acordeonista. El, el, el, el cordionista també i hòstia, m'ha tantíssim tothom, saps? Perquè és que a més a més no era la clara no ho caparava tot ell, saps què et vull dir? Donava mm, sí. molta importància als músics les músiques No, no, va sonava molt bé oh, Superbé Imagina no que, que fas un concert de 40, 40 anys, anys fes-ho bé, no? Sí, I que sí. duri, que agradi, home uh -huh. si no... Sí, sí, va passar per tot arreu per Cortatu, Negu Gòria per tot el... Sí, sí. el seu repertori individual va, i... Uh -huh. Tot himnes, tot himnes. Va estar molt guapo. Que va estar dues o les llargues, no? Sí, tres. tres. sense parar. Sí, sí, perquè 40 anys de música no els fas cada dia. No, no, no, no. no, no. Fes-ho bé ara, perquè si ho has de fer els 60 anys... No, no. Exacte, només que ho facis ara ja. Sí, sí. Doncs posarem una mítica... Que vamos, que la vam ballar, vaja, oh. si més no jo. Clàssica, clàssica. I cridar, que vaig sense veu. I Yalà. Yalla, ramalla. Yalla, yalla, ramalla. Pare. Yalla Ramala I said the torque your divine bytick sueño a Mediterránea noche so tal duro me haré en efti yama mi día dignado en altar aquí alda visita verer valles peste muru aterori Jerusalén go por también ti ta mas coatético el duco Yala, yala ramala. Yala, yala ramala. Yala, yala ramala. Yala, yala ramala. Han, quien denahoro y tú so todas más tehan, su martihan y ya quire que codira, por ti pasaseco, quizá que has queja, pasoseco, ramala. Així s'acaba una cançó, avisant El que exemple. Baixant, amb un... Nincreixendo no, un, un min minuato. <ríe> M'encantes. Només no et podria estimar, de debò. Eh? Indicreixendo. De in de eh? Hosti, si sí, ara que si us voleu fer sòcies socis de Ràdio Pinsenia... Podeu venir aquí a les instal·lacions de l'Ateneu o enviar una golonrina, un mail, sí, sí. <futur -s1> M mísum s'accepta de tot. Per la manteniment d'aquesta ràdio lliure i tropical, Quan és la quota? 20, euros. 20 euros anual. anual. Això pot pagar quan se vol, eh? És un sí, favor sí. que aquí hem canviat l'ordinador i em podria ficar a plorar aquí ara molta estona. però... I si ho voleu fer amb el fum, jo, jo feia el gesto aquest per estar pensant amb els índios com fent els missatges sí. de fum. Si <ríe> arriba un bitllet de 20... Exacte, bufant... Pots fer-ho com vulguis. Exacte. Fas un avió i el llences des de casa. <ríe> i de, a part també podeu venir a veure les instal·lacions sí. a fer el que vulgueu fer sí, veure... sí, a, més a més que sapigueu que si vol... aquí fan un parell de programes que s'accepta el públic, eh? ah. sí, el públic. Sí, i si sí. es vol fer un programa també s'accepta gent que Exacte. vulgui fer un programa sí, sí. Sí, i s'accepta bastant tot sí. si és un, un mínim teníem un tècnic de soc aquí que s'avorreix molt i qualsevol idea li sembla bé ah. i a la a la del Fermín ens n'anem al llac, oh! llac. Anem a Lluís Llach, que és, jo crec que m'ho he estat mirant, és la cançó més antiga que tenim avui, Segurament. de l'any 1987. Sí, teníem dos anyats, prima. Atenció, <laughs> atenció. Jo en tenia deu. Deus? I, i sí, me'n recordo que aquella època hi va haver -hi molt moviment, aquí a es van fer jornades eh, poc però Palestina i també pels Saharauis va ser una època en què es, es feien moltes coses d'aquestes. O sigui, el el primer un... minibum. Quan la gent encara tenia mica de consciència. Sí, no? quan encara s'escoltava a si mateixa i els altres. No. <ríe> sí, sí. Doncs ja li pots fotre, es diu Palestina. Exactament, del disco Geografia. Exacte. El fiu no, una rosa... El teu nom, Palestina. El teu nom, un vell estel de l'Orient. El teu nom, esperança. El teu nom, una espina. El teu nom mirall precí que en reflecteix Més enllà de la zona D'un mar que ens aveu Et cantem el pervinre, El teu nom el coratge, el teu nom palestina. Dels teus camps de pell bruna t'arrabassen els arbres com si així et desarrelessin el demà. Els teus fills al soterren quan encara somriuen esperant que així el teu ventre es torni un neus. Naixeran oliveres no de destí mil·lenari perquè els ocells canti el teu nom que és coratge, el teu nom palestina. Quan et n'afren els braços l'òdia és d'haver feixisme, culpejats pels que escarneixen, passar Seran les teves ales d'un vol que veuràs lliure, que s'allunya la venjança del teu cor. Més enllà de les oles d'un mar que ens aveïna, et cantem l'esperança, el teu nom és per vindre, el teu nom Naixeran oliveres de destí mil·lenari perquè els ocells hi cantin el teu nom que és coratge, el teu nom palestina. Seran les teves al·les d'un vol Rosa, el teu nom de l'estima. El teu nom de l'estima. I ven uns aïs, amb sí. aquest home. Ui, ui, ui. A mi que te respecta la cultura catalana, eh? Ja <ríe> <ríe> <ríe> es que, so que és cultura. És es que acabo amb CH i no m'acabo acabo de creure, Llec. saps? El que un nom no... Llec. Fa mal dulls, fa mal dulls. Llulls aquí teniu una llibreria que és Calutx exacte sí, sí. mossèn Ux exacte, no, no, si anem tirant Acabarem, eh? el veritx molt bé, molt bé, Lluís, hòstia, hòstia, bé, Lluís sí. Sants, molt. Fa sí. molt bé, Lluís, en saps molt fas molt bé, fas molt bé home, les lletres, la veritat, et pot agradar més o menys musicalment això és discutible més, però més. les lletres, que sí, són bones no, no, la Podem. veritat és músic, és músic. Sí. És compositor. Eh? Ma mare li va fer una entrevista una vegada. Ah, sí? sí. Va haver una època que li donava per fer-se passar per, per periodista de revistes famoses. I li va fer una entrevista al Dalí. Sí, sí, a Maria del okay, Mar Bonet, al Lluís Llach. I es presentava allà, amb tot el morro, dient sí, sí, vinc de les ah, sí. lectures. Això està bé, clar sí. que sí. sí. En tot I endavant. Endavant, endavant. sí, sí. Que bona. La Brems Ferrosi. Hòstia... Bueno, aquesta sí que l'has de dir tu, eh? Això és el primo, perquè ah. se li donen molt bé els idiomes. Exacte. Sí, jo vaig anar per idiomes i vaig estar ballada contra una pedra. Contra un quer. Contra un quer. Com haginat. Sí, home, ja ho jo, si voleu. I eh? tant. Mira, doncs pues ara ens cap al reixit Tajà. Perfecte, jo crec que més o menys ha de ser això. Sí, ¿Tajas? perquè si es diu Taja, Tajarinya. malament, eh? <ríe> va, ser, va ser un cantautor nascut a Algèria, d'origen masic, que va morir a França, als 59 anys, i bueno, cantant, artista d'estudi, de jockey, músic... La eh... cançó aquesta que es diu Yara, Ya Yarrayá. <ríe> és es que, que, eh? es que tu sempre te'n vas cap a... és eh? ja, es que em sembla que estic a les notícies i no estem a les notícies no, més que res, no parla en sí si de Palestina sinó de, de, dels emigrants en general, del perquè de la migració de, del patiment de, de tots els motius no, bé, la marxa forçat, no? de marxar de, forçat, del teu origen sobretot teu... de la tristesa que comporta tot això eh... sí i de, i, de, i, de, i de la problemàtica que, que, que això també eh, suposa doncs, dins l'és familiar i, i, i cultural. Sí, perquè a parteixes la família per la meitat, uns poden marxar, els altres no... Exacte. Sí. I normalment no marxes amb, amb iate o avió, no, marxes per potes, corrents i... I sense poder-te comunicar potser mai més a la vida, ah, no? Exacte. Sense... Llavors sí, sí. Doncs és una miqueta això el que ens explica aquest senyor. I potser aquesta és la més vella, eh? Perquè a mi em sí? que això es va publicar el 97. No, oh, no, 87, no. Ah, és veritat, és veritat, perdó. M'he confós. No, no, és, no. És, no és actual, tampoc. No, no, tampoc, tampoc. Sempre, ara és sempre l'última, sempre, <ríe> sempre amb la música actual. Som, som gent moderna. Per la jovenalla. <ríe> <ríe> música trap per davant de tot. Ah, sempre, ja sí, ja sempre. Ja doncs hi ha i la Rajit Taha Ara mirava aquí que sortia el videoclip amb subtítols i a ratllar vol dir on, on, vas. on vas. On vas? Cap on vols anar. L'estribilló diu on vas eh, tard o d'hora tornaràs. D'una manera o altra. no? Sí, sí. Molt bé, molt bé, m'ha agradat, m'ha agradat. M'agrada aquesta mandolina. M'encanta, eh, és boníssim. De per allà, és sí, sí, sí, molt sí. maca. Sí, sí, sí. Uh, Rajitajà. Algo així. Exacte. <coughs> hem Qui amb... no trobem res, és que de fet no, o sigui, hem trobat la cançó Lines. que parla de Palestina, a més és, és una cançó en italià. Rosaa. Exacta. Rosa Palestina, Itàlia en propalestina. Lo vale. I... més bé de tot és que no sabem si l'autor és un autor o és una autora. Si canta un noi, canta una noia o si més no les veu són de noi i de noia, Sembla que hi dues persones però és que ja, ja no es troba, zero informació Mahim sí, Mahim Ahmed Bueno, no, aquí posa que Mahim Ahmed és el que ha publicat la cançó Exacte. però qui canta no tampoc res res sabem aquí qui són No, però dic jo que si posa rossa o no O perquè si tolla rossa, ah, ah, és, és, és, la, rossa. És, el, és actual és del 2024 uh, A veure què us sembla Endavant Endavant. La lluna al Medio Oriente come un búfalo ferito infuria il pirata americano. Ma i campi sulla dura sono armati anche i bambini, ogni donna in tutte le sue cucine. No, non ho alcun paura in campi armati di Israele, da tua terra tu la devi liberare. Andiamo a alzare Palestina cantò a quella vendetta. Li si chiamano banditi i giornali dei padroni che chiamavano assassini i partigiani. Noi non crederemo ai bullet israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina, e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di albatà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa palestina accanto a quella del Vietnam. Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta. Ogni colpo sparato sul nemico sionista. Italia colpisce chi comanda. Coi popoli rivoltati si muove oggi la storia. Rivoluzione Fio a la vittoria. En em diu ha avanzazat persolver delghizo nero stretta in pugnora la bandiera i colori di Alfatà habíamos la bandera partidana de la rosa palestina canto a quella del Vietnam. Ui, ara sí que he trobat el truco, el truco de la taula, la màquina que l'he trobat de llocos de llocos a Pinau. que no he trobat el truco de la YouTube. Eh, <ríe> <ríe> Anai, parla un senyor, <ríe> que no ets tu. <ríe> Molt bé Joan, felicitem. Moltes gràcies, cada, cada vegada milloro més. No falles, no falles. <ríe> Després de Mahim Mahmet, Rosa Palestina. Aquest encara que us estarà més de dir, nen. Ara ens anem a un de més complicat de dir. Amal Murkus. Perfecte. Jo crec que Perfecte. Ser això. En Basel el Makosui. El, bueno, convidat, passes, el cantant eh? convidat es diu Basel el Mako cantant de 56 anys de Palestina i això i ja està no? s'ha perdut, <laughs> perdut tota la informació que teniu folclora palestí música pop bueno, expressa la lluita contra la marginació i l'exclusió del que és objecte de la cultura àrab palestina mm, bé que ens estancem que és el del 2009, si no ho malament. Pot ser. Sí, del 2009. Aquí la van pujar fa 7 anys, però... A veure... Fa 7 anys, ara, això. No, coi. El 2009, fa 7 anys. <laughs> Fecha Deixem... de lanzamiento 2009. Deixem viure. Sí, no, no, no, no, em, no em surt quan, quan es va fer el disco, però... La cançó es diu... Ara, ahi, ahi, ahi, a veure, digues, digues. A veure, a veure. Memories of a Partizian Wall. Palestinian Wound. Exacte, Partizian, Partizian... Quasi. <ríe> um, um. oh, què dius, què dius, que què? Quasi. <ríe> quasi. Quatani laïssa haqibah. أه يا جرحي المكابر وطني ليس ساحة maco, s'acaba encara queda amb segons de videoclip però s'acaba la cançó no sé això tu. no en clavarem cap avui eh? oh, no. feia dies que no ho fèiem tenim tot el dret a cagar-la molt eh, molt ben dit molt ben dit que sí, que sí. molt bé doncs pues ara anem pel meu amic eh? una altra vegada fermigrimorusa et adut et Dut. Etat-dut. No sap si són dues paraules o una, però bueno. Etat-dut, etat-dut. No, no, una bona mescla. Aquests els vaig veure per allà... sembla que era per Navarra. Es diuen dut. No, no, o sigui, el Fermín i els dut. O sí, sigui, els, els dut es diuen dut. O, o els diuen dut. Però quan es van ajuntar els vaig veure i fer un espectacle superxulo amb molt amb molta visual. O sigui, tenien uns... Unes vestides tipus d'obra a l'escenari banda a banda, uns tios amb unes radials enorme en xispes... Hardcore! El hardcore punk, posa, pues, eh? Sí, bueno... D'arribi? Eh, D'arribi. I, i, i molts psicodèlics, tirant de vegades cap al metal i cap a coses una mica rares, uh -huh. molt, molt bons, però molt raros a la, a, al mateix temps. No, no no fan res actualment, o què? No fan res? No sé, ja estic molt desenganxat d'aquest món, però... Eh, no sé, no crec que són del 93. Bona bueno, si Se tant... el 2008. Ah, no, dir, si aguanten tant com Mol Fermín, en tindran per rato. <laughs> sí, sí. No, no, no ja fet aquests. Que no sé si, si són navarros o bascos. Uh, de Fuente Rabia. No m'has aclarat res. País basco. país basco. Sí, sí, Oscarri, va és tot. Oscarri, Oscar. Oscar, Oscar, tropicado. Sí, doncs endavant, no? Doncs el dretxo de vivir en paz. No, no? Dir, perquè si no diem el nom de la cançó malament anem, eh? Bueno, ah, és, és un secret. El dretxo <laughs> de vivir en paz. Termin, mugruta, etat, dut. Ah, sí, Que hi ha, ha l'helicòpter d'Apocalipsis 9. Així, el que volies tu. <laughs> is <laughs> Al final té un remalaço a James Addiction, no sé per què, però m'ho has recordat una miqueta. I tu ho dices? Es que, no sé ni quin de què és. Inxerei. M'ha sortit la cervesa pel mal. <laughs> Així s'es torna la ràdio, clar que sí. <laughs> Per tot alto, és que clar, és que Joan ens va ha ficat fàcil. Eh? Això, És, és, és, és de la música. Sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> sí, la paraula és bibliotecari de la música. Això ha tingut un ramalasso. Eh? Sense sí. doncs, si tu dius, dius doncs. se donem fe Se que... sí, no, no, se se tinc rampells. No, no, de, de està molt bé, una mica de cultura, que fiquis cultura però cultura, bueno, cultura vul no. <ríe> Almenys que algun part de cultura, vols dir. Sí, això, manera, exacte. <ríe> Ja. Pues bueno, ja estem acabant. Eh, nois? A més una cosa que parlàvem amb el NiSO és que aquesta cançó que cantava ara el, el Fermín és del Víctor Hara. Ah, és una versió del Víctor Jara mm. que va fer l'any 71 en solidaritat al poble vietnamita mm. de, de la invasió a. a, a americana. Sí, que es podia dir que podia fer servir en qualsevol en, en els nostres àmbitse. Sí, no, no, però al final els mals són els mateixos, no? la sí, ràbia és la mateixa, el gos és el que canvia. Però... Hi violències, nivells de violència diferents que t'apliquen als estats opressors, però, eh, bueno, però abans al final era, és el dret de viure en pau. Uh -huh. Abans era el dimoni comunista, ara és el dimoni islàmic. Vull dir que el mateix, sí. Per ells és el mateix dimoni. El mateix odi, sí, exacte. Sí. Acabem! Ai... No perquè volguem, eh, però... Ah, no, no, no, perquè estem molt bé, eh, jo, però ho aniria fent, eh. Perquè se'ns ha fet el temps. <laughs> I acabarem amb una cançó, aviam si ho endevinen, com es diu. <laughs> Palestina. <laughs> no! <laughs> Què dius ara? Sí, no m'hauria imaginat mai. D'un grup, eh, Punt carrà, Chapel Punt que no, no van terminar ni l'EGB i van muntar el seu grup el 86. I a partir d'aquí, pues, mira, escato i, i canyafondo. És bo, es que bo, eh? No termina l'EGB i monta. tal qual, eh? La biografia. Sí, sí, la biografia diu això, no hem inventat res prima. Jo. No, no, estàs uh -huh. Aquí posa que els discos del 2009. També han estat en Exaiac que també per tots nosaltres. Ui, això ja són paraules majors, eh? No sé si amb Sayac Queroac, també, però... Allà va muntar la seva discografia independent, amb cor... i bueno... i porten donant-li canya des de Durango fins a... fins a la Icai, Si t'ho dius, jo m'ho crec. Xape la eh? M'encanta. Xape la sí, sí. Xape el del bueno per a terminar el programa, gràcies per escoltar-nos, gràcies Joan per estar a la maquinària. Gràcies a vosaltres per tornar-me a recuperar. Merci primo. Gràcies, merci prima per tornar-nos a reunir aquí després de tant de temps, i el nostre petit gra de sorra per, per una Palestina lliure com Exacte. hauria de ser, i mort al sionisme. Mm -hmm. Va dedicada a tota aquesta gent <ríe> bergadana, <ríe> sionista, Ai, sí. que els importunen quatre pintades, prop a palestina, que es puguin trobar en la capital del Berguedà, si us plau, uh, aneu a prendre pel cul. I ja, ja, ja, després al col·le. Eh? Deixeu de ser capital, ja està, home. Eh? Llegiu. Llegiu i calleu. I apreneu de la vida. Salut. I, I on els llibres. Pegui Bas Sab aé A X Joé és l' del soldador mare. Don Cuba, el rei de rentes, galenta el cement,